Любопитно, но точно преди 18 години на този ден е съставено правителството на Димитър Попов, което остана в историята с крилатата фраза «За бога, братя, не купувайте», произнесена от премиера Попов след либерализацията на цените. В този час вече трябва да такът преговорите между реформаторския блок, вътре в рамките на реформаторския блок, за преговори с герб, за съставане на правителство след множество завой, остава въпросът дали ще има правителство в рамките на този парламент или ще се премине към избори и съставяне на един или два служебни кабинета. Каквото и да стане, се намираме в една ситуация с управление в Оставка, и управление в бъдеще време. Управление в миналото или управление в бъдещето, но не и в настоящето. Едва ли има по-добър момент да говорим за теорията на Мишел Фуко, за управлението и управляемостта на себе си и на другите. Така казвам, добър ден на Антуанета Колева, директор на издателство Критика и Хуманизъм, което излезе с уникалния том от 547 страници, всички лекции на Мишел Фуко, четени от него в в годината 1982-83 в Колеж Дю Франс. Здравейте! На Антуанет, впрочем, дължим и превода на този уникален труд. Тези 547 страници са само въведението, в изследването на понятието «паресия». Да изясним какво означава то за нашите слушатели. Паресия, ако трябва да бъдем по-точни в изговарянето, е а, термин, дума от старогръцки язик и означава говорене на истината или откровено говорене или казване на всичко, което трябва да бъде казано в името на истината. Говоренето и живеенето в истина, за кого е по-важно? За управляващия или за управлявания? Ам... Въпросът е дали може да се прокара ясна граница между тези две неща. И за да... Ще отговоря на въпроса ви, но за да се върна към вашите уводни думи... Попов от репликата на а, Попов, Попов, да. а, и настоящето и вписването на тази книга в настоящето, защото когато говорим за Мишел Фуко и за неговата работа е изключително важно да сме верни на неговия патус за вписване в настоящето М -м -м. на всеки един текст, който се произвежда, било като реч, било като книга. А, думите на... Дмитър Попов са вид политическа реч, вид политическо говорене. За бога брата не купувайте. Базирано, бихме могли да кажем и така, върху а, емоцията и върху а, желанието да бъдат с тази емоция заразени множествата. Основният патос на тази книга на Мишел Фуко, която ние не случайно избираме да издадем точно сега, е Необходимостта всяко политическо говорене да се базира върху смелостта да се казва истината, което е един регистр съвършено различен от емоцията. Независимо дали с това говорене на истината няма да се поеме риск за собствения живот на онзи, който говори истината, риск, който да стигне до това той да изгуби не просто позициите си, той да изгуби дори собствения си живот. Много е интересно това обвързване между истината и смелоста заради риска. Тоест, ако се казва истината и ако се живее според истината, въпреки, че живота според истината е едно понятие, което идва от, от друга географска ширина, включително, защо? Защо има риск в а, истината? Какво, какво е прави толкова рискова? Това е... А, опитвам се да обясня простичко една от основните тези на книгата «Управляване на себе си» и на другите на Мишел Фуко, на който ние сме верни вече на 25 години в нашето издателство. А, в... А, Говоренето на истината и в смелостта да се говори истината, и в риска, който е скрит в тази смелост да се говори истината, всъщност е заложен един от парадоксите на всяка една демокрация, без който обаче, който привидно подрива демокрацията, но без който никоя демокрация не е възможна. И корените на този парадокс са още в Древна Гърция, защото, както знаем, и корените на демокрацията с чието в момента а, проблеми и недостатъци в функционирането се опитваме да се справим днес. Значи, корените са там в Древна Гърция. Затова и неговите анализи се базират на а, антични текстове, но са радикално отнасящи се до настояще. Значи, От, от една античността е... през Кант до настоящето. До настоящето точно така. Значи идеята за демокрация е свързана с идеята всички да имат равни права, включително правото да говорят. От друга страна обаче ам, не всеки, който взема думата за да говори, е в състояние да предвожда добре чрез думите си, защото не всеки има шанса да има достъп до истината. Тоест, от една страна правото всеки да говори, е в основата на демокрацията. От друга страна, необходимостта да бъде чуван само онзи, който има смелостта да каже истината, е основание. То нарушава равенството в демокрацията, но е основание за нейното движение напред по пътя към истината. И тъй като говорейки истината, много често ти заставаш против волята на мнозинството и на множеството, Заставайки против тази негова воля, с самото говорене на истината ти рискуваш живота си. В този ред на мисли, ние виждаме, че в момента живеем в едно особено време, в което политиците се страхуват да се конфронтират с мнозинствата, дори когато мнозинствата прогресивно оглупяват. Защо се страхуват? Защото риска за тяхното политическо оцеляване се повишава. Те могат да паднат от власт. Времената на популизъм, така. Да ги определяме. А, какво, а, как, какво може да спечели един политик, защото знае много добре какво може да загуби, ако казва истината обаче? Ам... Той може да спечели, той със сигурност ще спечели в стратегическа перспектива. Говоренето на лъжа, за да се задържиш на власт, това се, разбира се, много свободни и далечни интерпретации от нашата книга на Мишал Фуко Управляването на себе си и другите, но са, са задължителни, може би, интерпретации. Говоренето на а, лъжи гарантира успех в краткосрочен план то залага грандиозна бомба за провал и за регрес в дългосрочен план. В дългосрочен план единствения смисъл е да се говори истината. С едно изречение. Защо Мишел Фуко е важен за вас за издателство, критика и хуманизъм? За целия този кръг от а, търсения, текстове, а, мислене, който ви обединява. Защото в някакъв смисъл тази книга е един разширен манифест на нашата работа през годините. Смалостта да се говори истината и по този начин да се присъства в настоящето, включително в политическото настояще и да се задей... съдейства за неговото преобразуване към по-добро, защото ние очевидно сме в регрес. Ние опитваме да преобразуваме движението към а високото и светлото. Ако с едно изречение трябва да определите и да кажете на хора, които не са чували неговото име, кой е Мишел Фуко? Мишел Фуко е, може би, най-известният и най влиятелен на хуманитар с френски происход, най-цитирания, социален, политически и хуманитарен мислител на нашото време. Впрочем, лекциите по които е направен томът «Управляването на себе си и на другите» са свалени от аудиозаписи. Първо на магнетофони, после на касетофони, точното тогава, когато той ги е четял в Колеж Дю Франс 1982-83, студентите са минавали от едната в другата технология, от магнетофонната към касетофонната лента. Тогава е ставал прехода, а аудиозвукът на Мишел Фуко е ключово важен. Затова предлагам сега да чуем секунди от самия Мишел Фуко. От разговора му... С Чомски, властта се упражнява от правителствата в нашите европейски общества, казва Фуко и дава пример с институциите, които локализират властта. Администрация, и Администрацията, полицията, армията. Това са институциите, които са създадени за да дават заповеди, да следят за спазването им и да наказват, ако не се спазват. Но аз мисля, че политическата власт се упражнява и от други институции, които уж нямат нищо общо с властта. Те изглеждат независими, но всъщност не са. Това са университетът, цялата образователна система, която разпределя знанието и се стреми да удържа на власт една социална класа, така както го прави и психиатрията, казва Мишел Фуко. Всъщност връщаме се в разговора с издателя и преводача на управляването на себе си и другите на Мишел Фуко, Анета Колева. Отношенията знание-власт са тези, които виждаме на пух и прах днес. Не властват най-знаещите. Но като че ли на хората, това им харесва, защото им спестява напрежението и те да се стремят към знание. Дали е по-лесно, вместо към знание, да се стремиш днес, например, към собственост? И какво ще кажете на тези хора, които казват, оставете ги тези знаещите елити. Те ни докараха до там. Ще кажа същото, от отношението на знание, което казах преди малко, за краткосрочните и дългосрочните победи, отношението знания, власне най-характерно за Мишел По принцип, това е неговия етикет. Човека, който е обяснил, че властта е знание, знанията е власт, което, нещо, което в момента ни се струва разбиращо се, всъщност това е вкарано в нашето мислене преди няколко десетилетия от неговите изследвания. Днес обаче ни се струва упровергано. Нес ни не се струва упровергано, упровергано но а, всъщност постепенното движение в посоката, в която ние сме се оказали накрая до позиция да мислим, че това не е така, е причината за нашия провал. И ние в момента според мен се люлеем на ръба на пропаст, именно защото Онази елитност, която дава не просто знанието, а крема на знанието, истината. Така че, а, не е случайно. А... Обществото ни е справено пред една тежка проблематика, демократичните ни общества, според мен, свързани с функционирането, не с ценностната, съдържателната страна на демокрацията, а с функционирането и с механизмите, по които се а, поддържат тези ценности. Един от проблемите е именно пренебрегването на елита, конструиран през истина, през владеене на истината, включително олицетворен в владеещия истината и смелия да говори истината съветник на политиците. Една от големите проблематики е именно в етоса, защото смелостта да говориш истината е върховен етос. Това е върховно упражняване на свободата. И една от огромните проблематики е, че действащите политици са заобиколени от недостатъчно а, смели да говорят истината и владеещи истината съветници. И, и това е една от темите на тази книга, да. А рискът да ни управляват не знаещи е всъщност още по-голям от риска, който изпитва всеки, който е тръгнал да говори а, истината. Но да завършим с това. 547 страници е управлението на себе си и на другите на български във ваш превод на Мишел Фуко. Но въпреки това ще ви помоля за посланието му в едно изречение и то през вашите уста за финал. Um, имайте смелостта да говорите истината, където и да се намирате, защото това е което ще ви направи свободни. Благодаря на Антуанета Колева, и на лекциите на Мишел Фокоп пред Колеж Дю Франс, управлението на себе си и на, ист... и на, и на другите, другите за първи път на български.